och... Läranimation Ja, det är grejer det Det är grejer det, denna fantastiska filmkonst Eller vad ska man kalla den för egentligen Teknik snarare, filmteknik Som man har blandade minnen av <laughs> Ja, alltså, jag har ju starka och distinkta minnen från um, SVTs um, inköpta polska dockteatrar och ja, alltså. <laughs> polska dockfilmer har um, blandad kvalitet. Det är väldigt blandad kvalitet. Alltså, jag tycker att en del av dem är så det är så himla knarkat, det där, alltså. Så att, ja. Och uh, saker som man vill tvätta bort från sitt minne. Jag förstår inte hur man kunde sitta och se vissa saker, egentligen. Ja, Fast å andra sidan, jag har många minnen också. Jag, jag minns till exempel den här två snubbar, tror jag den heter på svenska. De här två killarna som gick runt och antingen byggde saker eller ja, ändrade saker och mm. sånt där. För det var ju inget, inget tal i dem så att det var ju lätt översatt. Ja, precis. De var, de var rätt så charmiga ja. ja, där finns ju en hel del annat också. Jag tycker de där gör sig himla bra Just när de är stumma. När det är stumfilm liksom. Mm. Ju, mindre, ju mindre prat man blandar in desto mindre knarkat blir det. <laughs> Men det. Det är som att visst jag har många fina minnen också. Karaktären Morph är också en sån här gammal, gammal favorit jag har. Oj, det, det var himla charmigt och bra tyckte jag ändå. Mm. Och så Pingu såklart. Och så pingu såklart. Ja visst, än idag så är ju Pingu helt fantastisk. Ja, alltså det... Jag tycker ler-animation eller dock-animation. Båda är ju stop-motion-animerat. Men mm. om man har valt att ha en docka eller ler-figur det är... Det är struntsamma. Det, det är en väldigt charmig filmtyp, ärligt mm. talat. Mm. Jag, jag måste ju erkänna att jag saknar dem lite nu i modern tid. För mm. Mm. man ser väldigt lite sådant. Ja, det är ju verkligen inget fel på den tekniken alltså när man gör en, en film av det. En ordentlig film, så att säga. Mm. Eller kortfilm för den delen. Ja, jo, eller, eller kortfilmer också. Det finns ju jättemånga med Wallace och Gromit till exempel. Ja De är ju helt fantastiska och sen när de dessutom gjorde lite längre filmer då var jag bara överlycklig för det är ju, mm. det är ju fantastiskt bra gjort även om kortfilmerna Mm. Jo, det är väl de absolut modernaste Exemplen vi har på, på Främst kortfilm mm. och sen Gjorde de ju även eh, kaninens förbannelse mm. Och även flykten från Hönsgården, men ja. det är ju inte Wallace ja. och Gromit Nej, visst <laughs> men, men fortfarande, alltså den personen kan ju Kan ju sina grejer verkligen Som ligger bakom de här karaktärerna mm. Och den studion också för den Ja, era. och den studion också, ja Så att det att de är som så tysta av sig idag det är ju lite sorgligt det är det de gör ju också en kort som heter um, för ett chon som ja, också är jättes Ja visst, Sean är ju helt fantastisk han, mm. han är ju jättebedårande och jätteskärmig mm. verkligen. Mm. Men det är ju å andra sidan en studio. Ja Visst. som visserligen fortfarande gör, men vad händer med alla andra? Visst, där produceras fortfarande, men en hel del av det är parodi eller lågbudget. Ja, visst, det är det ju. Vad händer med de här riktiga produktionerna? Mm, visst. Och jag förstår ju varför, alltså på typ 80-talet så var ju animation förmodligen mycket billigare i förhållande till animerat. Mm. Oh ja. Med tecknat då naturligtvis. Mm, mm. <laughs> Eftersom att man hade dockorna och kunna återanvända och så vidare. Mm. Idag när du animerar digitalt så är det väl förmodligen mycket kostnadseffektivare än att köpa lera och bygga ja. figurer. och jo, ja. mm, mm. Har du dina mallar välgjorda i datorn så är de... Existerande där och mm. återanvändningsbara mm. På ett väldigt enkelt och smidigt sätt Så jag visst, mm. det lär jag ha väldigt mycket Med det att göra, för jag förstår ju Verkligen att det här är ett, ett slitgöra att hålla på med När man ska måste justera då Positioner, alltså millimetervis Bara göra små finjusteringar Och sen ta en bild, och sen göra en justering Och ta en bild, det ska ju ta en fruktansvärd Tid verkligen att vi får ihop en sån här film. Mm. Jag, jag kan säga av personlig erfarenhet. Att jag vet att det tar en fruktansvärd tid. När jag läste på um, högskola. Mm. Så um, blev vi erbjudna att göra ett par workshops. De, de ingick i kursen. Vi fick välja en av ett par stycken uh, varje år. Så mm. varje år jag gick på högskolan skulle man gå en workshop. Och då valde jag leranimation animation som ett. Nej, men ja. Vad kul. Se där. Och. Alltså, man inser inte hur mycket arbete där är i varje liten detalj i det arbetet. Nej, jag förstår att när man väl får börja jobba på det, då, då först fattar man verkligen. Alltså, man kan ju försöka uppskatta att, ja, men det tar ju tid, men. Ja, det ska ju verkligen ta tid när man väl är där och, och fingrar själv. <laughs> ja, för det är ju inte bara figurerna som ska göras. Det är ju alla bakgrunder och all ljussättning. Ah, just och, det. Ja. Ah, det, det är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Mm. Men det är också väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Och eh, våra resultat var ju inte ens i närheten av eh, <laughs> de polska dockteatrarna <laughs> eller något Nej. sådant. Nej. Vi, vi var ju betydligt sämre om jag säger så. Ja, men det skulle ju ändå ha varit en, en sjukt kul grej att få syssla med. Alltså att, att få ändå få prova på och få en liten bättre insikt i hur det hela funkar. Mm. Ja, alltså det var ju väldigt givande för någon som då är väldigt kreativ. Ja. Om jag får säga så själv. <laughs> så var det ju väldigt roligt att kunna lägga böckerna åt sidan en stund för min utbildning var väldigt lästung och väldigt mm. diskussionstung. Mm och skrivtung också för den delen. Och för någon som älskar att arbeta med bild och även nu ljud mm. så var det ju lite frustrerande att sitta månad ut och månad in och bara läsa tjocka böcker och diskutera dem och skriva om dem och sen börja om igen. Mm. Så det var så härligt när man hade de här små ögonblicken av att nu ska jag göra något helt annat. Ja, det förstår jag verkligen. Och men det är skönt att ha, ha det gjort, så att säga. Lägga <laughs> bakom sig. Ja, utbildningen är gjord. Ja. Nu glömmer vi den. <laughs> och eh, nu har vi ju dravlat runt en stund om lera och dockor. Men det är mm. ju inte utan anledning. Nej, vi har ju faktiskt sett någonting som självklart utnyttjar den här tekniken då. Och moderniserar den också en hel del. Mm. Ja Jajamensan. För vad är det vi har tittat på? Vi har sett Coraline från 2009, eller då Coraline och spegeln hemlighet som blev den svenska titeln. Och den är då regisserad av Henrik Zillik och baserad på Neil Gaimans bok från 2002. Mm. Men innan, innan 2009, innan man gjorde då Coraline, som alltså som sagt är då en, en merad film så gav man ju också ut den här som ett, ett seriealbum 2008. Mm, en serieroman helt enkelt. Ja, mm. Och där finns det ju ja, vissa saker som skiljer sig åt. Jag har bläddrat igenom den. Du har väl läst betydligt mer av den noggrant. <laughs> Jag har ju läst både bok och seriealbum eller serieroman- mm. Mm. Inte till idag dock. Det har varit lite för mycket att göra. Så vi ska egentligen fokusera på filmen. Men eh, jag kommer nog att göra ett par reflektioner här och där där det, där det skiljer sig. Mm, och det, det lär vara värt att bara göra den reflektionen också. För av ja, det lilla jag såg när jag bläddrade igenom albumet så som sagt... Det finns ju skillnader bara där och om, det är, mm. om albumet speglar boken mer, bokens berättelse och hur den, hur den är upplagd så då finns det som sagt skillnader vill jag lova. Mm. Jag skulle vilja säga att serieromanen är väldigt eh, trogen boken så att mm. säga. Det är, mm. en, det är en ganska så rakt över omvandling så ja, att säga. Ja, just det naturligtvis så har de ju tagit sig och där. Då måste man göra. Mm. En story fungerar inte lika bra i ett annat medium om den inte modifieras. Det har vi ju pratat många gånger om. Jo, så är det ju självklart. Men ja, där är ju, där är ju skillnader. Men om de är till det bättre eller till det sämre, det, det kan vi ju komma till när de dyker upp i <laughs> <Absolut>. vår diskussion. <laughs> ja, gemensamt. Då ska du ju definitivt komma till orda i, i synnerhet. Ja, eftersom att jag inte brukar få komma till ordet ja. i den här programmet Ja, nej, att nu tänkte jag oss mer på att du, hade mer, du har mer i bagaget när det gäller den här. Då, eftersom jag har ju inte läst boken, utan jag har som sagt bara snabbt bläddat igenom albumet. Mm. Jag ville jättegärna läsa den, jag också, men, men tyvärr tidsbrist här också. Så det får, det får räcka med filmen, men det känns bra att någon av oss ändå kan komma med lite... Lite åsikter där. För det är ju alltid kul att kunna göra den jämförelsen. Det är det ju. Men sen kan vi inte göra Excel-avsnitt varje gång Nej. heller. <laughs> Nej, visst. Ja, men, det mesta finns det ju ändå. De flesta historier återberättas ju på ett eller annat sätt. Ja, men, det, det mesta som görs på film känns som att det kommer från en bok- och det skulle ju verkligen, verkligen bli många, många väldigt långa avsnitt om vi då skulle göra den jämförelsen varje gång. <laughs> det hade ju varit väldigt roligt, men som ja, sagt var ja, tid, pengar och mycket annat som är i vägen. Ja. Mm, mm. Men att bara få uppleva den här filmen är ju en upplevelse så att säga. Absolut, ja visst. Och att Neil Gaiman har fått väldigt mycket positiv feedback på den här boken förvånar mig inte ett dugg. Nej, han är ju överlag en himla skicklig författare och skriver väldigt intressanta berättelser. Jag har läst på det en och två av hans böcker. Mm. Och han var ju även eh, manusförfattare till Sandman-serien. Mm, just det. Som var en serie. <laughs> en serie-serie. <laughs> Så han, han är ju ansedd för eh, vad det är han har åstadkommit. Och eh, mm. Mm. han har ju en väldigt speciell talang mm. när ja. det kommer till att skriva. <laughs> mm. Mm. Jag skulle vilja säga att Neil Gaiman är en modern sagosmed. Mm. Mm. För mycket av det han skriver har väldigt många element från klassiska sagor. Och då menar jag de sagorna där det fanns en sens moral, där det var någonting farligt som man skulle lära sig att undvika. Mm. som akta dig för vargen, stick dig inte på spinrocken och så vidare. De här sagorna som faktiskt kan bli rätt så blodiga. Ja. <laughs> och vad han gör är ju att han tar den här känslan som kanske känns lite avlägsen nu för de flesta av oss bor inte i skogen eller möter inte vargar eller mm. liknande. Vi bor i städer och vi har helt andra liv mm. Mm. och gayman tar den gamla sagotraditionen och sätter den i vår tid, mm. i våra miljöer. Mm. Mm. Och gör det ju oftast på det lite kusliga och mysobehagliga sätt. Ja, han, alltså han har ju ändå relativt mörka historier oftast. Det jag läst av i alla fall. Och det som du säger det är oftast lite och det kusliga hållet. Liksom. Mm. Och det är också det som gör att hans historier är så himla intressanta tycker jag. Jag tycker att Coraline har väldigt mycket av klassisk gayman i sig. Det är mörkt, mm. det är saga och det är spännande. Mm. Mm. Och det förvånar mig inte alls att den här boken översattes till film. Verkligen inte. Mm. Vad som förvånade mig när den kom, det var att de valde att göra en leranimerad dockfilm. Mm. Mm. Och det är ju väldigt kul också. För det gör sig faktiskt väldigt bra. Också. Mm. Jag tycker det är, en, det är både roligt och intressant att man har valt just att ta den här filmtekniken för att då visualisera den här historien, för det funkar. funkar himla mm. bra. Alltså det är ju någonting med hans lite kusliga och snurriga värld som mm. gör att den, den funkar väldigt bra med skruvade och lite konstiga figurer mm. och miljöer för den delen. Och ja... Jag förstår ju att vissa tycker att ja, men den här ska vara realistisk därför att det är då den är som extra kuslig. Mm, jo. jo, för all del. Och romanen har ju också en mer realistisk stil i jämförelse mm. med filmen. Mm. Det är väl en personlig smaksak vad man föredrar men jag tyckte nog att filmen gav mig en lite större kick, ärligt talat. Ja och, och för mig så är det faktiskt så att jag blev, jag blev väldigt sugen på att läsa den här serieromanen efter att nu har bläddrat lite grann i den. För, för jag slogs verkligen av att oj de har valt den här realistiska stilen istället och tycker då att precis som du säger. Ja men det, det gör det ju lite mer akusligt så att jag gillade verkligen verkligen det stuket. Som mm. sagt nu, nu tycker jag också att det var himla kul. Och intressant att man valde att göra just stop motion och, och ha leranimationer och sådär när man gjorde då filmen. Mm. Men ja, jag ska absolut läsa igenom serieromanen så här i efterhand för jag tror att jag kan, jag kan nog uppskatta den stilen mycket mer, det kan jag. Ja, jo, men det tycker jag du ska göra. Jag menar smaken är som baken. Ja, det är ju det. <laughs> och huvudsaken är att man får ut så mycket av berättelsen ja, som möjligt. Absolut. Mm, mm. Men vi kanske ska komma till sak och eh, ta en titt på vad handlar Coraline om? Jo, den handlar då om flickan Coraline Jones med familj som just har flyttat till ett nytt område, en bit från civilisationen med endast ett fåtal grannar som bor väldigt tätt in på familjen. Men det som Coraline saknar mest är inte bara sina gamla vänner eller behovet av att kunna träffa nya innan skolan början, utan istället är det bristen på uppmärksamhet från hennes ständigt arbetande föräldrar som gör att livet känns så eländigt och frustrerande. Under en av sina upptäcktsfärder genom husets alla rum hittar Coraline en i ögonfallande liten dörr bakom väggtapeten som till hennes stora besvikelse dock inte döljer något annat än ett murbruk. Men när så natten faller och ljudet av små möss lockar henne tillbaka till dörren så leder den plötsligt till en parallellvärld där hennes föräldrar är som förbytta och istället överöser Coraline med såväl kärlek som god mat. Det hela går så långt att Coraline rent av börjar längta efter livet på den andra sidan dörren. Men hon blir snart varsla om att den till synes så perfekta världen inte är så felfri som hon tror och att Coraline tvärtom visar sig ha hamnat i en fruktansvärd fara. Dun dun dun dun. dun. Ja... Som sagt, kusligt. <laughs> Mycket kusligt. Men det är väl också det klassiska för en saga av den här typen att... Att det farliga ska verka som någonting väldigt mysigt och trevligt först. Absolut. Mm. Bara sen... för att göra det monströsa så mycket farligare. Ja, det blir en tvärvändning som chockar liksom både då huvudkaraktären eller karaktärerna- och så sedan publiken dessutom att, oh, men vänta nu, det ligger en hund begraven här. <laughs> Minst sagt. <laughs> men här kan jag börja med att nämna att det finns en distinkt skillnad- i berättandet. Mm. Och det är att det som är ungefär halva filmen in det är ungefär en fjärdedel av boken. Och hoppla, okay. Och Andra halvan av filmen, det är egentligen bokens ja, tre fjärdedelar som är kvar. Mm. Och jag kan tycka att filmen känns lite mer balanserad så att säga. att mm. Flödet är lite bättre och att vi, vi förstår varför hon längtar till den här till synes då, perfekta världen. och Dessutom så är det en, en mycket större känsla i boken och även serieromanen att Någonting är inte som det ska här mm, mm. Man får mycket tidigare En känsla av att Jo men det här är fel Och de här försöker vara någonting Som de inte är Och mm, så vidare mm. och så vidare Så du är mycket mer medveten om att någonting är fel Tidigt mm. Medan filmen låter det vara någonting som Krackelerar Med tiden och man ser Mer och mer bristerna Och mm. vad som döljer sig bakom mm. Så det, det föredrar jag faktiskt i filmen. Ja, det är ju lite roligt för jag är ju lite tvärtom där. <laughs> det det jag uppfattar då av serieromanen- det är precis som du säger att där verkar det ju faktiskt gå- jag höll på att säga gå åt skogen, men det är som sagt att de, de nystar upp att någonting är någonting inte helt rätt. Man får som sagt väldigt snabbt indikationer om att den här andra världen är ju inte perfekt då. Mm. Och det sker lite mörkare tycker jag också. Överlag så, så kändes det som att serieromanen var ännu lite mörkare än vad filmerna Även om det finns en mörk historia här, det är ändå Neil Gaimans verk som sagt. Och han tenderar ju att kunna skriva just mm. lite kusligare historier och sådär. Men jag tycker att den första halvan, eller i alla fall den första tredjedelen av filmen, är lite utdragen för mig. Mm. Jag kan förstå varför. Det är ju en smaksak naturligtvis, mm. men det är ju för att vi ska få en känsla av hur tråkig hennes tillvaro har kommit att bli. Ja, visst. Det är det ju. Och naturligtvis att de kanske hamrar det lite för hårt. Ja, Jag, jag tycker ändå det för att jag såg i att jag läste mer av, av just början än framåt slutet speciellt eftersom ju mer jag läste av den eller snabbbläddrade igenom som sagt desto mer kände jag att oh, men den här vill jag verkligen läsa. Så märkte jag också av det att jag tycker verkligen inte att de riktigt, riktigt spelade lika hårt just att hon är Extremt, extremt uttråkad och frustrerad. Nästan så till den gränsen att jag tyckte hon var lite gnällig. Mm. Så ja. Men det är också ganska intressant för det här är skillnaden mellan Coraline själv också i eh, bok och film. Men eh, det kommer vi till när vi pratar om henne specifikt. Ja. Men ja, jag tycker att det har balanserats upp bättre. Men för eh, hela. Upplösningen, så att säga, den andra halvan på filmen där, mm. där det är vissa mysterier som ska lösas och vissa föremål som ska hittas, mm. Mm. så tycker jag det blir lite långdraget. Mm. Jag förstår att vi ska ha en känsla av att oh, det är en hopplös jakt och jag har alla dessa element mot mig och så vidare. Men mm, lite långt för mig. Mm. Mm. Förmodligen så hade du tyckt att det var mer balanserat eftersom att du redan känner att <laughs> boken verkar bättre. Men, ja, eh... <laughs> visst. jag tror väl också det. Ja, men det är ju lite roligt ändå att, att vi känner olika just i hur filmen är, är uppbyggd kontra då boken och även serieromanen. Men det är ju också lite beroende på mediet i sig, hur man väljer att lägga upp det. Mm. När du har en film så måste du ju fånga tittaren och hålla den fångad så länge som möjligt. Och visst, för all del, jag håller med om att det är säkert de som tappade filmen där i början för att det blev lite långrandigt. Men filmen är ju väldigt visuell, även i den så kallade grå och tråkiga världen. Mm. Och jag tror ju att de har valt att göra så för att bara animationen och bakgrunder och liknande håller kvar tittaren i världen. ja ja Men... Äh, det är ju naturligtvis en fråga om vad man föredrar. Mm, mm. För jag tror du vill villig att hålla med mig om när jag säger att ingen av de här tolkningarna är dåliga. Nej, absolut inte. Det är det verkligen inte. Det är inte så att den ena har fått bättre möjligheter än den andra och har därför blivit bättre. Nej, nej. nej mm. verkligen inte. Nej, och det, jag tycker det är kul också när, som sagt, det här är ju ändå det är ju en film, den ska ju vara mer visuell så även där ser jag ju stora skillnader som fick mig att verkligen verkligen höja på ögonbrynen när jag bläddrade in om seriealbumet. Bland annat just hur man gestaltar några av personligheterna som vi ska komma in på. För de, är, de har väldigt mycket större personlighet rent så här ja, visuellt egentligen får jag väl säga. Men de är som så himla på ett helt annat sätt verkligen i i filmen kontra hur de är i boken. Men det är ju också... Eller ja, boken och boken jag har ju som sagt bara kollat på seriealbumet, men som jag har förstått <laughs> det så är ju ändå den här serieromanen eh, som sagt, den, den står ju ändå närmare boken än vad filmen kanske gör då. Mm. Och det gäller väl i så fall även porträtterandet av karaktärer. Och det är ju inte så konstigt som sagt, för att man behöver ju inte porträttera karaktärer egentligen på, på det här visuella viset. De behöver inte vara så sjukt färgsprakande i en bok som de kanske då behöver vara i en film just för att som sagt fånga tittaren på ett annat sätt. Mm. Det är inte konstigt att de skiljer sig åt en hel del. Och mm. som sagt, det är väldigt mycket personlig tycke och smak här som spelar mm. roll för vad man då kommer att föredra. Men sen är det fortfarande överlag vad man än väljer så är det en jättebra historia. Eftersom du nämner karaktärer kan man ju reflektera över det här. Och det är att ett möte som presenteras i en bok mm. kan bara bli på en rad eller två och du kommer inte känna att det var otillfredsställande därför att man känner det som att oh, men det här är minnet av det här mötet för det var inte särskilt mm. speciellt och det gav inte henne särskilt mycket. Nej. Men du kan inte göra det på samma sätt i en film därför då måste du visa det på något mm. sätt. Mm. Och det måste vara ett utbyte på något sätt. Mm. Absolut. Så du kommer inte undan med samma... Ja, bortsvepande Nej, <laughs> liksom beskrivningar. Nej, utan visst, du måste visa det. Du ja. kan inte bara... Ja, men det händer. Jaha, vi vill gärna se det hända i så ja. fall. <laughs> det kan inte vara lika liksom, minimalistiskt. Det kan det ju inte vara. Utan man, mm. måste, man måste ta ut svängarna lite mera. Mm. Och sagokänslan är ju väldigt väl bibehållen här också. Ja, oj, ja. Både i det visuella som vi kommer att prata noggrannare mm, om sen. Mm. <laughs> men också genom hur berättelsen är gjord och hur karaktärerna är skrivna. För jag personligen är väldigt nöjd med hur dialogen är skriven och hur karaktärerna är upplagda. Mm, mm. Naturligtvis är det ett par hickor här och där. Någon kommer vi säkert att gå in på. Men eh, överlag en väldigt fin övergång från media till medie. Ja, eftersom det är just en sån här typ av saga som ju som sagt, jag, jag tycker det gjorde en bra jämförelse. Eller jag tycker det var bra att lyfta fram att Neil Gaiman skulle vara som... En modern sagoberättare, eller vad man ska kalla dem för. Därför tycker jag också att det här formatet funkar ju riktigt väl också. Mm. Och vi, vi ska ju komma in på det, som sagt, i det visuella. Men den här och det här, jag tycker verkligen verkligen att det plockar fram allt som är så himla fantastiskt med den här världen som, som mm. är Coraline. Ja, för det är ganska intressant. Jag satt och läste lite om den här filmen inför den här inspelningen. Mm. Och då läste jag att den här är kategoriserad som skräckfilm-fantasifilm. Ha! Skräck. Och det kändes kanske lite fel. Alltså ja. jag förstår att elementen är ju där. Alltså vi lånar ju väldigt mycket från alltså, skräcksgenren. Mm. Mm. <laughs> och det är ju inte fel, det är ju den typen av berättelse. Mm. Men jag tyckte det var konstigt att sätta skräck på den här, därför det är ingen skräckfilm. Nej, det håller jag med om. Vi har ju nämnt redan att, att Nil skriver ju en hel del saker som är kusliga och mörka och sådär. Och kusliga visst, men att jag skulle verkligen aldrig gå så långt som att kategorisera den här under skräck. Nej. Grejen är ju, och det är det som gör det intressant, att hade man gjort den här i en mer realistisk stil med skådespelare mm. och riktiga inspelningsplatser och liknande. Mm. Då kan jag ju tänka mig att den hade ju fått mycket mer en skräckfilmskänsla just därför att den blir väldigt mörk. Mm. <laughs> Men där harmoniserar ju stilen upp det lite så att det inte blir obehagligt. Mm. Nej visst. Så det kan ju vara därför som de har valt att göra den här på detta sättet, därför de insåg att, att om man gör den här som en spelfilm så kommer den att bli för mörk och för kuslig för målgruppen. Mm. Och målgruppen mm. är ändå barn. Mm. Det är en Just. barnbok. Mm. Eller ungdomsbok. Mm. Så um, jag tyckte de gjorde ett, ett klokt val att sätta den så som den är satt. Ja, det <laughs> Med tycker den stilen. jag också. Mm, mm det är skärmigt att se och det är väldigt roligt att se och så sen tycker jag absolut att det passar också, det gör jag jag menar bara det faktumet att det handlar om att hitta en liten dörr mm. eller i åtminstone i filmen är den <laughs> liten dörr precis så är den en liten dörr, jo jag såg i serialbumet, där var det ingen liten dörr inte men det är ju någonting tilltalande för barn att gå på upptäcksfärd så att man kan ju verkligen associera sig med Coraline i det här fallet och mm. att hitta en dörr som leder till en annan värld jag menar, vem har inte fantiserat om någonting sånt när de var barn? No, no. <laughs> ja, precis och det är, ju, det är ju väldigt smart berättat Ja. för det är någonting som en vuxen kan se tillbaka till och jag älskade att, att springa och gömma mig eller hitta små skåp och krypa in i och så vidare ja och barn och ungdomar kan ju säkert identifiera sig med hur Coraline ser på världen och hur hon känner sig osidosatt av sina föräldrar även fast de kanske inte är det så blir de ändå frustrerade att oh, jag ville ju göra det här men du tänker bara jobba dumma dig Ja, visst. så man kan ju känna igen sig även om de flesta förhoppningsvis, <laughs> förhoppningsvis <laughs> inte är lika osidosatta som Coraline är här <laughs> Jo, nej, hon är ju hon är verkligen en liten stackare här i filmen och som sagt det är, det är säkert någonting som många kan relatera till ändå, att man känner man känner sig ju förmodligen som barn till och från ändå som att ja, men föräldrarna lyssnar inte på en mm. sen går det ju några steg längre just i den här filmen på grund av då hur upptagna föräldrarna är med sina jobb. Nej, mm. men nu har man sökt sig till fantasivärlden när man har varit liten just av både den här anledningen och bara andra. Det har man ju. Och är det inte allas dröm både vuxen som barn att komma någonstans där alla ägnar en full uppmärksamhet? <laughs> man får allt vad man vill ha mm. och alla mm. håller med om allting och så mm. vidare och så vidare. Mm. Eller det är bara jag kanske. Nej, jag tror knappast att du är ensam. <laughs> Handlingen till den här filmen är ju... Jag vet inte hur mycket vi vill gå in på- därför det är så många överraskningar- som vore synd att förstöra- för någon som inte har läst boken- eller sett filmen- eller mm. i det här fallet läst serieromanen. Mm. Mm. Så vi ska försöka att inte spoliera för mycket av vad som händer- mm. –en del kommer vi ju att behöva gå in på och nosa på– –men mm, äm, mm. vi försöker göra det så smakfullt som möjligt. Mm, absolut. <laughs> jo, när vi väl nu pratar karaktärer så... En, en del karaktärer gör ju att man kommer automatiskt in på just handlingen– –och kommer väl att, att säga några saker om den– mm. –mer än vad vi redan har pratat nu väldigt flyktigt om– men som sagt, vi ska försöka hålla oss på på en respektabel nivå som jag tycker att vi alltid lyckas göra. <laughs> <laughs> Försöker åtminstone. <Ja. laughs> Men då är det kanske dags att hoppa in på karaktärerna. För som sagt, vi kommer ändå att titta på deras plats i handlingen också. Ja, ja Så, visst. Uh, mm. Och var så är det väl inte bättre att börja om på första plats vill jag på säga, men med våran med våran huvudperson, våran vår äh, tinna om man nu ska kalla henne för det, men men just Coraline Jones då, som mm. ju är det här barnet som vi har i fokus som det är så synd om till en början Mm, som då porträtteras röstmässigt utav Dakota Fanning mm. Här är en skillnad jag måste påpeka direkt. Mm nu kan detta här vara min tolkning av bokversionen utav Coraline. Men jag uppfattade henne som lite mer återhållsam. Och nästan lite... Mm, jag kommer inte på ett annat ord än apatisk. Ja, ja. <laughs> Nej, men att hon är väldigt så här... Jaha, okej, okay, det händer. Och så ja, vidare. Alltså hon är lite tum på... Mm. Um, ...på känslor, så att säga. Mm. Man får ju veta att hon känner sig rädd... ...och att hon är nervös... ...och att hon är undrande och så vidare. Men hon känns ändå... ...lite platt. Mm. Mm. Och jag förstår ju att det är meningen... Att, ...att hon ska vara vårt kärl... ...som vi som läsare kan glida in i... ...och uppleva den här världen genom. Och är det för mycket... ...färdigskrivet där så... ...kan vi inte glida in med oss själva... ...så mm. att säga... Men jag undrar om det inte... För min smak är lite för platt, så att säga. Särskilt med tanke på hur uh, väldigt emotionell och extrovert som filmversionen är. Ja, hon exploderar ju typ. Som, som jag sa, alltså jag, jag tycker nästan att hon är lite för mycket i början av filmen. för Hon är så fruktansvärt gnällig verkligen och ska ha så enormt mycket uppmärksamhet. Men hon är ju precis som ett barn är utan att <laughs> låta jättenegativ eller sådär och när jag säger det. Men, men hon är verkligen, verkligen ett, ett helt vanligt barn mm. i den här filmversionen, det är hon ju. Mm. Jag uppfattade henne också som att hon verkar vara betydligt mer återhållsam och kanske mer vuxen i seriealbumet. Att det kanske mm. är, är det som gör det. Kan ju vara, därför att meningen är ju att det ska vara ett barn som är på gränsen till helt uttråkad och därför lockbar mm. av den här andra världen, så att säga, och mm. vad som gömmer sig där i. Mm. För, ja... Alltså jag, det är nog det att jag, jag såg ju filmen först och jag tyckte ju att, ja men det här är ju en trevlig karaktär. Jag menar hon mm. är ju fruktansvärt irriterande på ett sätt, men det är ju inte utan anledning. Nej, absolut inte. Det är ju en, en tristess och en frustration mm. som vi kan förstå. Jag mm. hade också blivit. –Så där frustrerad om jag hade fått samma avsnoppade svar som hon får av sina föräldrar. –Absolut, ja. –Så det var kanske det som blev problemet när jag sen gick tillbaka och läste boken. Att, men, –Vänta nu här, så, så tråkig hon är i jämförelse. <laughs> ja. –Och kanske som du säger, lite för vuxen för att faktiskt vara den här tjejen i... Ja, jag ska man föreställa? Runt 12-13? Ja, något sånt där. Ja, precis, vad jag också tänker mig. Det kanske blir en väldigt, väldigt hård kontrast där. Då för det, det passar en ju ändå att vara det här spralliga barnet som vill synas och som vill ha någonting att göra. som Givetvis, alltså om jag i den åldern så hade jag också förmodligen varit riktigt uttråkad om jag hade flyttat till det här stället och behövt lämna mina vänner och så sedan att kommer till ett hus som ligger lite halvt på avsidor sådär. Det finns kanske inte de mest roliga grannarna heller och man har ingen i sin, i sin egen ålder riktigt att umgås med. Även om vi kommer att komma till en karaktär åtminstone som, som är just i hennes ålder där omkring. Mm. Men ändå att just rämna sina vänner och så ska man försöka spendera då det här sommarlovet, det som är kvar av det, med Ja, att göra vad egentligen, ingenting som det känns när man inte har då föräldrar som, som svarar på ens, ens rop och, och som inte vill och vill men som inte kan umgås med den för att de ja, anser sig ha viktigare saker för sig. Så mm. egentligen agerar hon ju helt rätt, det gör hon ju med tanke på då hennes ålder och personlighet här i filmen. Och hon försöker ju fylla sin tillvaro Med så mycket underhållning Hon kan mm. Hon är ju en, en utforskare Det är hon ju Hon <laughs> älskar ju att ge sig ut i regn och rusk Och ja, upptäcka visst. och hitta Och så vidare och därför blir hon ju extremt frustrerad när hon inte får lov att gå ut därför att föräldrarna tycker att det regnar för ja, mycket eller hur, och nu, du vet ju att regn producerar lera och lera smutsar ner det är ju extra roligt i filmen också att de jobbar med att skriva om blommor och mm. att odla mm. men vägrar att stoppa fingrarna i lera Precis. Ja. hon gör en väldigt bra poäng där Coraline ja just Sen vet man ju inte hur mycket av um, hur hon upplever sina föräldrar som är hur de faktiskt är. Om de mm. verkligen är så tråkiga och inte gör någonting eller bara arbetar. Mm. Eller om det är um, hennes uppfattning av dem är enbart. De är inte så. För det är ju inte ovanligt, det kan väl de flesta känna igen i att man eh, överdriver det som man är frustrerad på för tillfället. Det ja, är Absolut och speciellt när man är barn också och eh, det känns väldigt mycket som att allting bör kretsa kring en själv. Man är liksom lite mer egoistisk och tycker att just ja, men, världen ska kretsa kring en själv och deras egna handlingar. Och som ska stå i fokus och när då inte föräldrar svarar på en- så, så blir man lätt frustrerad, precis som Coraline blir här. Ja, och jag tycker att det är faktiskt väldigt intelligent skrivet. Mm. Jag um, tycker ju detsamma faktiskt om Gamens bok- även om jag tyckte att Coraline där var lite platt i jämförelser som sagt. Men där kommer vi också till den här skillnaden mellan medierna- att uh, man måste inte utveckla det på exakt samma sätt som i film mm. i en bok. Nej. Du kommer undan med en helt annan berättarteknik. Mm. Men i filmen så måste du ju visa. Mm. Och det värsta som finns är ju när någon lägger in en berättare som säger hon var väldigt extrovert och tyckte om <laughs> att göra saker utomhus. Men mm. så visar de inte det. Nej, mm. Liksom man på något sätt blir matad i information som man inte vet. Men stämmer verkligen det här? Jag får inte säga det. Mm. Mm. Ja, att, att fylla upp en barnroll så att säga på, på duken i film. Mm. Det är klart att man måste nästan gå till den här längden för att eh, visa på hur pass alerta som barnen ändå alltid är. De har ju väldigt mycket energi i sig. Mm. Så... I bokform och i serialbundform kan jag förstå- att det kommer som inte riktigt till sin rätt på det viset- och då kanske det faller lite platt. Någonting jag reagerade på också när jag läste boken- var det här att de gör ju en stor grej om att- pappan lagar mycket av maten hemma. Mm. Och det tycker inte Coraline om- för hon <laughs> tycker inte om när pappa följer så att säga recept. Nej. För han letar upp väldigt udda recept- så de gör ju en stor grej i filmen över hur hon sitter och petar i maten och stönar och tycker Åh, vad är det här? Ja. Mm. Medan i boken så går hon uttryckligen och tar en mikropizza och mikrar den och föräldrarna säger ingenting. Mm. Mm. Och jag köper inte riktigt den tolkningen för att då får man verkligen vara distant som förälder om man inte bryr sig om någonting sådant. Mm. Jag menar jag är själv uppväxt med att du äter vad som är på tallriken. Mm. Men ja, visst, det understryker ju det här att de är inte riktigt medvetna på ett helt annat sätt. Mm. Men jag tyckte det var ett mer tillfredsställande i Ja <laughs> Det blir ju mer komiskt så, det blir det ju. Det kanske blir mer, inte dramatiskt, men alltså jag förstår ju hur man tänker när man skriver en sån sak eller om man då antar jag kanske även visualiserar det till exempel då i, en, i ett seriealbum eller en serieroman att det är någonting som man håller på så länge så att de är helt apatiska till det för att så har det alltid varit för att de vet att ja hon tycker ändå inte om maten som du tillagar så hon får väl helt enkelt äta de här pizzorna istället som vi köper till henne mm. Ja då måste man ha tappat sinnet ganska långt ja, jo, för visst. Det... hade jag lagat mat varje kväll och Ingen ville äta det så hade jag ju tagit det som en vink. Ja, absolut. Ja, det är ju ganska tragiskt verkligen att det målas upp en sån bild. Det är, men det är ju väl det som är meningen också, antar jag. Att, att man ska mm. få just den bilden och man ska verkligen tycka att men gud så hemskt. Annars så är hon ju faktiskt en, en ganska tillfredsställande karaktär att umgås med, mm. så att säga, som tittare. Mm. för um, Hon ställer frågorna som vi själva undrar över. Det ja, de flesta av dem, åtminstone. <laughs> Alltså som huvudroll så är Coraline helt tillfredsställande. Ja, håller med dig. Jag har ingenting speciellt där att tillägga. Som sagt nog för att jag tycker att hon, hon är lite så här irriterande som sagt. Hon är ju en bra karaktär. Alltså hon skulle vara mm. ett barn som är jätteuttråkad och frustrerad. Och det ser man verkligen på henne. Och Dakota Fanning gör ju den här rösten suveränt bra. Ja, absolut. Jag köper varenda sekund av det. <laughs> Vissa av dem kanske lite väl mycket kanske när, när man sitter. Ja, vi vet. <laughs> jo, exakt, ja. <laughs> Men närmast till Coraline får man väl ändå säga i familjen är Mel Jones. Det vill säga hennes mamma. Mm. För det är nog hon som Coraline pratar mest med under både bok och film. Mm. För att ja, där är väl någon mamma dotterkontakt kvar, även om den är uttunnad av att mamma är upptagen lille vän. Precis, precis, ja. ja hon hon tyr ju ändå oftare till mamman. Och pappan säger ju, det dessutom en gång här i filmen att eh, när hon då vill gå ut i regnet och eh, få leka eller plantera lite frön och, så svarar ju pappan på det att jag vad säger chefen? Och chefen är ju då mamman. Så att det verkar ju som att det är ändå hon som, som har lite grann av det sista ordet i sånt som, som ska hända åtminstone med Coraline vad hon får och inte får göra. Det är helt enkelt hon som har byxorna i den familjen. Ja, det är så att säga. det. <laughs> och man får använda ett gammalt och dåligt skämt. Mm -hmm. Men även för att vara väldigt borta, om vi säger så. Mm. Tycker jag ändå att mamma Mel verkar um, ha ganska bra koll på vad som händer. Mm. För hon säger att, ja men gör si, gör inte så, gör dit och gör det, utan att ens titta upp. Mm. Ja, så hon känner nog sin dotter väldigt väl. Mm. Mm. Jo, jag tror också att de har väl en bättre kontakt. Jag tycker att överlag så verkar det ändå som att mamman är faktiskt mer villig ändå att svara på tilltal och ge Coraline någon form av uppmärksamhet åtminstone. Pappan är lite sämre på det där. Han verkar, han verkar vara mer nedkörd i arbetet, mm. men... Ja, jag tror att hon har som en annan roll också i, i själva arbetet. För de jobbar ju dessutom ihop. Mm. Det kan nog vara det att eh, hennes roll kontra pappans roll- det, det gör att eh, hon verkar ha lite mer att säga till om mamman- när det gäller även arbetet. Så mm. det är väl kanske därför som hon också är då den mera- ja, ledande rollen i familjen. Men det är ju ändå intressant för- um... De flesta scener där vi ser henne arbeta så sitter hon på en bärbar dator i köket. Mm, mm. Men i boken så har båda två egna arbetsrum. Jaha. Så det är ju en lite udda förändring. Mm. Att varför har då pappan ett eget arbetsrum men mamman får sitta i köket? Ja, ja. Ska hon vara mer flexibel på något vis och pappan då är mer låst och det ska se... När, när hon kommer in i pappans rum så ser det ju ändå ganska jobbigt ut verkligen, han sitter där med sin så här riktiga, gamla, dåliga burk tycker jag, alltså en riktig burkdator har han jo. och det är massvis med kartonger runt om honom medan mamman sitter lite mer så här du vet, det ser mer avkopplat ut eller mer avslappnat ut, lite mer städat och organiserat och mammans röst görs ju då av Terry Hatcher en välkommen röst, får ja. jag säga. Jag, jag gillar Terry Hatcher som skådespelerska. Mm. Samma här. Och Ja, det beror på The New Adventures of Superman. Självklart. <laughs> Men hon har ju gjort mycket annat också. Och hon spelar bra och hon gör den här rollen extremt bra. Mm. Mm. Faktiskt. Hon är en bra skådespelare och hon är en bra röstskådespelare Och hon fyller verkligen upp Mel Jones- till, till sitt yttersta det, det tycker jag hon gör en jättebra rollprestation och hon visar ju också på lite spännvidd att hon kan spela den här lite frustrerade och eh, irriterade men ändå försökande vara en bra mamma karaktären mm. samtidigt som hon gör en mycket mer udda och lite mer utåtagerande karaktär kan mm. man väl säga mm. <laughs> Men jag tycker att vi hoppar vidare till Charlie Jones, det vill säga pappan i familjen. Ja, nu när vi ändå har nämnt lite granna om hur hans karaktär egentligen är. Mm. Eh, ja, inte så mycket om karaktären kanske egentligen. Men som sagt, som jag, som jag har varit inne på nu flera gånger, att eh, han ser ut att vara mer nedkörd och ha en större last på sina axlar än vad mamman har. Mm. Sen behöver det inte vara just så, men... Eh, ja. Jag, jag, jag, om man bara tittar på en sån sak som att båda två har ju påsar under ögonen så man, man ser ju väldigt väldigt tydligt att de här arbetar verkligen hela tiden, även när det är natt. Men alltså hans påsar under ögonen är ju typ fyra gånger större än vad mammans är, så han verkar ha verkligen häcken full hela tiden. Mm. Alltså, det är ju en annan distinkt liten skillnad på dem som man kanske inte direkt märker, men som är väldigt viktig för hur du faktiskt uppfattar karaktären. Mm. Och det är att pappans färger, alltså dockans färger, är väldigt grå. Ja, det är det ju. Ja. Mm. Medan mamman fortfarande har alltså, ja, en hudfärg och lite färg på kläderna. Ja. Inte mycket, det är mer åt det beigea hållet, mm. men det är ändå någonting. Mm. Medan pappan känns väldigt grågrå. -grå. Mm. Och då är det ju intressant, är det Coralines tolkning av honom mm. eller är han verkligen grågrå? Grå? Ja, Det där är ju det är en snygg grej just när det gäller det här mer visuella mediet som vi har nu att de kan ju bara med en sån detalj som klädsel och så lite grann tonen på huden Verkligen återspegla hur den karaktären är. För det säger ju jättemycket om honom när man får se han i bild första gången. Om man lägger märke till de här detaljerna. Att dels mm. kläderna men också han själv ser ganska så här grå-tråkig ut. Så man förstår ju direkt vad det här är för typ av pappa. Man förstår ju liksom att, att Coraline känner sig väldigt så här. Och mm. Men jag tycker ändå att man ser en viss lekfullhet i honom. Oh, en Som ja. man inte ser mm. hos mamman. Mm. För när Coraline kommer och säger just det här att jag vill gå ut och han säger ja vad sa chefen mm. så är det ju lite ditt skämt. Han uppfattar ju inte henne som någon chef mm. men Nej. det är hon som bestämmer ja. och då, då blir det lite sådär. Jo han, han har ändå en skämtsam ton till hyfsat mycket när han pratar ändå så att det, det stämmer mycket väl. Man ser en lekfullhet i honom till skillnad från mamman för mamman är betydligt betydligt mer strikt och verkligen så här vad jag sagt om när jag sitter och jobbar. Mm. att Då stör man mig inte ungefär. Hon, hon, verkar, hon verkar verkligen vara mer allvarlig på det viset. Och det är ju även mamman som öppnar den här dörren för att visa Coraline att det bara är murbruk bakom. Mm, mm. Pappan hade kanske gjort en liten lek av det. Mm. För man ser ju honom när hon säger att jag vill göra någonting. Ja men, du kan göra det här Bara låt mig vara ja. det, är som, mm. det är på något sätt är så överdrivet Så att man förstår att han skämtar Till viss del ja. men han vill också vara i fred ja. Medan mamman då När hon tar fram nyckeln för att öppna Den här halvdolda dörren så, oh, Stamp, stamp, stamp, stamp stamp, stamp. Mm. Mm. Klick, klick Ser du? Ja? Låt ja. mig jobba nu <laughs> Vi har en deal här Om jag öppnar <laughs> den här dörren så då slutar du störa mig Okej okay? <laughs> ja, jo. ja det, det är stor skillnad verkligen i personligheterna mellan mamman och pappan. Och det är bra för det hade varit tråkigt om de var exakt likadana. Oh, ja. Och jag får lite kanske den vibben i boken men det är ju också mycket hur Coraline uppfattar dem mm. där. Mm. Extra mycket eftersom att vi ser det genom hennes ögon. Mm i filmen kan vi åtminstone titta själva också. Ja, men visst, precis. För det är som jag säger att här har man ju ändå kunnat lyfta fram de Alltså, karaktärerna överlag kan ju lyftas fram på ett helt annat sätt när vi har ett visuellt medium. För att mm. man kan just med kroppsform, med kroppsspråk, med klädsel och färg, verkligen måla upp en karaktär si eller så mycket och göra den si eller så färgstark. Kanske också intressantare. Det beror lite mm. på... Det är nog därför jag gillar den här filmen snäppet mer än boken. Därför att även sådana saker har fått sån ja menar, uppmärksamhet i produktionen. Mm, mm. Och det gillar jag verkligen. Då har jag lättare att se förbi vissa saker som nu. Att man kan tycka själva inledningen till varför Coraline tycker till är tråkig. Mm. Att okej, okay, den är lite för lång. Men titta vad vi får se! <laughs> ja. Och det är ju John Hodgman som gör då Charlie Jones, mm, mm. Coralines pappa- och även här tycker jag att det är en jättebra skådespelare vald att göra mm, rollen Absolut att det. Är. för han har en lite speciell ton när han pratar mm. ja, jag gillar det. Ja, det... det det gör jag också han har en bra papparust <laughs> och <laughs> även när han är skojfrisk av sig som sagt också så det är någonting kärleksfullt ändå i hans eh, ton när han mm. pratar definitivt, tumma upp även till, till John här en manlig gestalt till som däremot kommer Coraline ja, lite närmare kanske, även om inte hon vill det. Det är ju då Wyborn Wybelovat som han heter, den här lilla pojken som bor i närheten av det här stora huset. Han dyker ju upp där i omgivningen. Mm. Med jämna mellanrum till Coralines förtret, typ. <laughs> för hon eh, finner hon ju något så här enerverande. Åh, åtminstone till en början. Ja, visst. Och här kan jag avslöja en sak. Ja. Wyborn finns inte i boken. Oj, det var ju att göra om historien. Ja, det här är alltså en karaktär som har lagts till för att eh, Coraline ska ha någon i ja, samma ålder, så ja, att säga. Ja, just det. Men där det kan vara ja, lite mer interaktion på barns vis så att säga. Mm. Men eh, också att det kan vara ett annat irritationsmoment. För som sagt, deras eh, möte första gången är inte det absolut bästa. och eh, <laughs> Hon eh, tycker väl lite, du är lite jobbig Men eh, där blir ju lite vänskap då. Jo, till sist så smälter hon väl lite grann åtminstone. Och han har ju ändå en viss betydelse för handlingen också. Mm. Men det var, det var väldigt intressant att höra. För jag kan som faktiskt ändå se honom... att eh, Jag kan faktiskt plocka bort honom från historien och förstå att den skulle fortfarande liksom göra sig så att säga. Jag tror inte jag skulle sakna honom så himla mycket. Utan han, han kan faktiskt kännas lite grann som jag höll på att säga att, att han var en, en, ett misstag till... <laughs> men jag menar inte så men jag, jag kan se en, den här historien där även han inte finns med helt enkelt Jag har inget problem med honom personligen tvärtom så tyckte jag det var rätt så skönt att det inte bara var ett barn, visst. Mm. Man hyvlar kanske bort lite ut av... Oh, jag är så tråkigt, jag är ensam. Mm. Men kompenserar det med att... Jag vet inte om du är någon jag vill umgås med. <laughs> Nej, visst. Så det, det tyckte jag kompenserades upp där. Ja. Jo, för då... Även om han nu, som sagt, kommer att synas ett par gånger... Och att han just har faktiskt en betydande roll för handlingen... Så är han ju ändå inte där hela tiden verkligen utan han, han är ju en bikaraktär mycket mer mm. än en sekundär huvudperson tycker jag mm. och det är väl just den han är då för att han får ju inte spela för stor roll samtidigt eftersom han egentligen inte är en del av handlingen mm. och han har ju även ett bidrag i handlingen som också är ett helt nytt tillägg mm. Mm. och det är den här dockan som Coraline får som ser ut som hon själv mm. som han då säger att den här hittade jag på vinden, är det inte kusligt likt så säger. Ja, och det är det ju. <laughs> Men det är mycket kusligt likt. Och den dockan är ett tillägg till filmen. Ja. För filmen. den går ju Coraline runt med ett tag och har liggande mm. här och där. Och mm. det visar ju sig att den har ju en påverkan på historien som inte är till den bättre. Nej, visst inte. Det är, mm. Vi sparar vad som... <laughs> vad vi menar där. <laughs> ja. Om vi ens nämner det ha, ha, ha, ha. Mm. <laughs> Ja. Ja, där ser man också. Det var ju ett litet lustigt element att kasta in tycker jag. Mm. Men jag tycker ändå det bidrar till motivet lite bra. Alltså filmens Oja. motiv. Oja. Och det beror ju på att vi ser dockor. Mm. Och eh, ögonen på dockan får ju en viss betydelse om man tittar närmare på eh, vad som händer sen i den andra världen så att ja, säga man ja. kan säga det som en liten föraning av eh, mm. eventuella handlingar som kan komma att ske mm. och det tycker jag var ett intressant tillägg och gillade skarpt och saknade lite när jag läste boken faktiskt <laughs> ja, det är ju ändå en snygg detalj och det är inte som att dockan är helt malplacerad jag blir, jag blir ändå förvånad över att man kom på den idén och samtidigt inte speciellt inför den här filmen Mm. för som sagt här smälter den bara in väldigt bra framförallt med tanke på vad vi ändå har att göra med i den här andra världen där det är lite, lite av ett perfekt dockhus. Ja, det är nog en rätt bra jämförelse att göra. Du har en eh, talang för ord min kära <laughs> Ja, oh, tackar, tackar. <laughs> Men, Wyborn som sagt, ja. eller Wyby. Wyby mm. som han också kallas. Han är ju, vad man ska säga, en ganska typisk amerikansk pojke ja, i den åldern mm. så att säga. Han är mm. lite barnsligare eftersom han då gissningsvis inte är lika utvecklad. nej <laughs> mm. man en sällan i den åldern. <laughs> Precis. <laughs> uh, han är... Väldigt mycket för fart och fläkt mm. man ser honom cykla med sin mycket kusliga cykelgivare <laughs> på eh, området. Och mm. man ser honom även leka med en eh, snigel. Ja. <laughs> men det verkar ju ändå Coraline tycka är lite kul mot jo, slutet ändå. Så. Mm. Men, men man märker att det är ju den här typiska skillnaden mellan pojkar och flickor ja. i den åldern. Ja. För då finns det att litet så här. Oh, pojkar eller ja, ö, ja, flickor. Ja, visst. Jo, han, och han är en typisk sån pojke som man, som man skulle sucka åt och bara, ah, pojkar, om man då var en flicka. Just eftersom han, han är ju ganska extrem av sig ändå. Dels att han som sagt, han kommer ju typ alltid på den här cykeln och gör det i full fart och har väl inte full kontroll över sig själv alla gånger som det verkar. Och så hur han liksom... Hur han ändå klär sig. Han är lite extrem, speciellt med den här hjälmen. Och så ser han att eh, de hobbies som man verkar ha verkar också vara lite så här halvextrema. Mm. Så ja, han är ju rätt färgsprakande av sig på det typiska pojkesviset. Och jag tycker att det är ett trevligt tillägg för. Mm. Det behövdes någonting lite mer än bara Coraline. Om man då hade plockat bort honom från filmen så tror jag nog att det hade kunnat bli lite för centrerat på henne. Mm. Så ja, Jag, jag tycker att han, han fyller väl sin roll ändå. Ja, det tycker jag. Alltså, ja, jag gillar White One som karaktär för den här historien. Ja. Jag vet inte om det är en karaktär jag hade velat umgås med, men... Men han porträtteras ju väldigt bra av Robert Bailey Jr. som röstskördis. För han kompletterar det här lite udda och lite nästan ryckiga beteendet <här> mm -hmm. som mm. Wireborn har. Mm. <här> han är ju en väldigt speciell person ändå och har en speciell personlighet, Wireborn. Lite charmig ändå, som ja. sagt. Mm. Men. Äh, han hade aldrig klarat att bära en huvudroll. den saken är ju säker. Mm. Ja, han, han är ju som en liten joker på ett vis i den här filmen. Eh, ja. och, och, och den rollen fyller han ut väldigt väl. Och sagt, mm. han, han har sin roll att spela. Och även om jag skulle kunna se det här, Jag skulle kunna se berättelsen även utan honom, men jag skulle ha svårt för att se filmen utan honom. Ja, verkligen. Och på tal om roll att spela <laughs> ja. i källarlägenheten mm. på det här huset mm. <laughs> så bor där ju två får man någonsin veta om de är systrar eller de bara är vänner? Nej, jag har fan att man aldrig gör någon form av man gräver inte så djupt som att man placerar vad de har för exakt förhållande till varandra. Mm. Det är i alla fall två äldre damer som bor tillsammans mm. En Miss April Spink Och en Miss Miriam Forcible <laughs> Och i och med att de kallar sig fortfarande för Miss Så antar jag att de aldrig gift sig Och då har de ju olika efternamn så mm. De är nog bara vänner Ja, jag tror också det <laughs> Men det är ju två gamla skådespelerskor Ja, starka sådana <laughs> Starka personligheter Ja, det är det ju verkligen. De är, <laughs> de är väldigt tydliga när de dyker. <laughs> <laughs> I ögonfallande och eh, hyfsat högrudda också. Eller, ja De märks då i alla fall och de tycker ju om oss, synas Jag menar, herregud, de är ju då gamla, som sagt, skådespelare eller artister på något vis. Så att eh, de är väl vana vid att stå i fokus och tycker väl om, om fortfarande att få försöka få uppmärksamhet så. Oh, ja. att de har sin personlighet det förvånar en ju inte och man ser ju att de gärna så proklamerar eller så. Jo, ja, precis. Ja. och försöker då överbräcka varandra också lite grann det finns ju någon form, ju någon form av rivalism där ja jo, men båda vill ju vara huvudrollen ja det är ju det men samtidigt så blir det en jättefin kontrast för ja. att ja. Precis som när man pratar med många äldre människor så börjar de att berätta om någonting som de själva är väldigt insatta i. Mm. Men de glömmer att berätta allt det är runt om så man har ingen riktig aning om vad det är de sitter och pratar om. Det är bara <laughs> namn, platser och saker som man inte alls vet vad tusan Nä, det, det är. Minnesfragment som, som är så självklara för den som berättar och som blir bara en gåta verkligen för den som lyssnar. Och det porträtteras ju jättefint här. Ja. De har ju översatt de här två damerna väldigt bra mm. till filmen, tycker mm. jag. Mm. De är ju så alltså, mysiga. De är jätteschärmiga, verkligen. Och de här två skulle jag kunna tycka att det var kul att få ta just en kopp te hos. Och sen få höra de här historierna från för när de var kända, minst mm. Och hur de rätta varandra och mm. Mm. ändrar. Och... ja, Jag tror det skulle vara jätteunderhållande. Och de är ju underhållande i sina roller i den här filmen, det är de ju. Mm. och så är de ju faktiskt väldigt kärleksfulla och vänliga oh, ja. mm. det är ju bara att de drunknar lite i sin egen glamour <laughs> ja. så att säga <laughs> ja. men man, man ser liksom det lysa fram så, är det någonting som trycker dig raring ja, alltså där, jo, där är ändå en viss så här, fin känsla av att vi bryr oss, mm. Mm. du är ju bara en grannflicka, flicka men, men vi bryr oss ändå Mm. mm. Och jag tror att mycket utav att man får den här fantastiska känslan av ett gammalt radarpar mm. Mm. det är ju att det är ett gammalt radarpar som faktiskt spelar de här två rollerna. Ja, jag hörde det. och <laughs> blev väldigt förvånad. Jennifer Saunders och Dawn French mm. också kändes som Saunders och French. En gammal komikoduo mm. som... Ja, just Jennifer Saunders är ju känd för helt hysteriskt och Don French är känd för den här ett herrans liv. Mm. Det är ju titlar som man känner igen. Ja, visst. Och de har ju gjort mycket tillsammans så att, att de här två hänger ihop här. Det, det köper köper. <laughs> ja, det är förmodligen därför de har en sån himla bra dialog tillsammans också men har man varit tillsammans i showbusiness så pass länge med just varandra så då, då kan man ju verkligen gestalta två såna här extrema kvinnor. Ja, jag, jag vet inte hur mycket de behövde gestalta någonting de kunde nog i princip vara sig <laughs> Nej, själva. Ja, precis. Det var bara man iset stod det bara vara er själva. Pladdra <laughs> Pladdra som ni skulle ha gjort om ni varit så här, inte avdankade men liksom gamla artister från showbiz. Ja, alltså karaktärerna Miss April Spink och Miss Miriam Forcible är ju betydligt äldre än vad både Jennifer Saunders oh ja. och Dawn French är. Mm, mm, enormt mycket. Men man kan någonstans ändå se en sådan framtid för de två. <laughs> Absolut, ja. <laughs> Men hade inte det varit härligt egentligen? Att tänka sig att sitta på ålderdomshemmet vi två och bara snacka strunt. Ja oh, nu sitter de där två och filmer. igen Ja, igen. Ja, tur att det är jul på fåtöljerna så vi kan rulla iväg. dem De märker ändå inget. Åh, oh, vilket härligt slut på livet. Eller hur? Ja. Men det är ju ett karaktärsdrag på de här två damerna till som är både viktigt för handlingen men också väldigt underhållande. Mm. Och det är ju att de har ju en en väldig fascination för hundar. Ja, oj vad de älskar hundar verkligen. Men det är väl typiskt för gamla damer också, är det inte det? Jag tycker det här med knähundar... Ja, de har ju hur många som helst. Ja, visst. Är det en Scottish Terrier? Ja, tror. Jag, jag tror också att det är det. Någonting Scottish, mm. definitivt. <laughs> och de har ju till och med sina avlidna uppstoppare. Ja, det är så hemskt, verkligen. Ja vi kunde inte skiljas från dem Så vi att de bli uppstoppade Så har de en bokhylla full med Som något. de dessutom då har satt Små änglavingar på också alltså, det, Så att de ska se ut Som att det är så här ängelhundar Ja, ja det, det blir ju dessutom nästan lite Väl obehagligt när Coraline Kommer på besök vid något tillfälle Under filmen och de håller på att sy En sån där direkt ut ja, en, en hund i. Mm. Men uh, han är ju inte död nej men han börjar se lite hängig ut så det kan inte vara långt kvar det är lika bra förbereda sig man bara, ja jo men det är lite så här morbidt roligt ja ändå att de här två gör en bra prestation det behöver vi väl kanske inte ens säga för där har vi två stycken erfarna skådespelerskor ja. så mm. det är en ren njutning mm. att, att titta mm, det är det och ytterligare en väldigt färgstark karaktär. Det har vi ju i form av Mr. Sergej Alexander Bobinski som då också bor här i en av lägenheterna. I det här villan, i det här stora huset som bor högst upp. Och gissas yes, alltså. <laughs> Jag kan säga så här att i boken så heter han Mr. Bobo. Okej. Okay. Mm. Och... Jag måste säga att jag gillar Bobinski bättre. Jag menar, det är ju en kraftig överdrift, men ja, jo. <laughs> det är ju så roligt. Ja, det är, han är en jättestor favorit för mig verkligen. Och när jag, när jag då bläddrade igenom serieromanen och såg hur han, han var där så tänkte jag, är det här samma person? Seriöst? Mm. Men då är det ju också återigen det här med att vi har ändå det visuella mediet och jag tycker det är väldigt spännande att se då hur... Hur man har valt att porträttera honom och hur extrem man har gjort honom i den här filmen kontra hur han verkar vara då i bokform också antar jag. Att han är betydligt mer tillbakadragen. Att man får inte veta så mycket där. Alltså, det är ju samma sak att uh, han går runt och säger att han håller på att träna upp en muscirkus. Mm med som ska då göra konster men att eh, han är inte riktigt nöjd med dem för att han har då skrivit en musik som låter ompa, ompa <laughs> men mössen är lite mer toodidu, toodidu <laughs> och, och oh, yeah, it's nice but uh, you know <laughs> och um, det, det vi behålls ju för att det är ju faktiskt dialog som finns även där mm. men jag, jag får ju känslan att de har ju dragit på att jo, men nu, nu gör vi honom till en ryss. Ja. Eller centraleuropea, vet inte. Det kan mycket väl vara. Men jag, jag fick ryss vibbar. Jag fick också ryss vibbar, ja. Och eh, gör honom lite mer extrem. Ja. Jo, man spelar ju väldigt mycket på det där. Och samtidigt att han håller på med en muscirkus. Han har förmodligen varit i en cirkus själv. Det oh, gör mm. honom till akrobat. Mm, exakt. Och då får vi ju jättemånga spännande scener där han poppar runt. Ja, visst. Så att inte, man, man har ju som ingenstans att fästa ögat riktigt för han bara är överallt. Och det fångar ju tittaren. Jag gillar ju honom skarpt också. Han är Samman. inte med så mycket. Mm. Men det, han är med... Alltså han han ju Ja, det gör han definitivt. Ja, som sagt, jag tycker sjukt mycket om Sergei alltså. Mr Bobinski. Mr Bobinski, ja. <laughs> han som har beställt ostar för att ja. han hoppas att de ska göra Mössens röster lite mörkare, ja, lite mera umpa. <laughs> It's nice. <laughs> It's nice. ja En underbar karaktär Som då spelas av Ian McShane Eller det rättare sagt Ian McShane då, som, som lånar ut sin röst För att fylla Bobinskis mm. <laughs> stora kropp Och jag försökte bara på skoj Att, att föreställa mig en annan röst på honom ja. Och du hyvlade ju bort hälften av personligheten på ja, det, ja det är ja. det <laughs> rösten gör så mycket, alltså. Mm, mm. Och um, Ian, här är ju. Han är ju som jord för rollen. Ja, fantastiskt. Riktigt, <laughs> riktigt roligt eh, att ha valt honom att göra den här rösten. Och den gör han ju suverän. Man, man kan ju förstå varför Coraline tycker att han är lite obehaglig ja, kanske. Jo. Ja, han är ju som ganska egen. <laughs> ja, definitivt. Han och sina betor. <laughs> ja. Oh. Mm. Take beat. Make you strong. Ja. <laughs> Jag undrar ju hur mycket så här um, stereotyp och uh, fördomsfull <laughs> den här bilden är av ryssar. Ja. Mm. Jag kan inte ta den på allvar, liksom. Det... <går> Nej, men det, det är nog verkligen inte meningen att vi ska göra heller. Och, men men han, han ska ju sånärkt, vara en, en karaktär, och det har de ju verkligen lyckats göra honom till också. Ja, definitivt för han är ju helt blå. <går> <går> ja, bara det, liksom. det Bokstavligt talat färgstark. Han kommer från ett kyligt land, vet du, när det blå fruser. Ja, visst. Ja, herregud. <går> <Styr ut till. går> Och så hoppar vi vidare från en färgstark karaktär till en annan till ytterligare en då. Ja, du tänker på uh, The Cat. <skratt> the cat, ja. <skratt> Eller katten helt ja. enkelt. Mm. Där är ju en strykarkatt som smyger runt på de här områdena och mm. dyker upp här och där. Och som ju i den här historien då har ett litet speciellt förhållande som det verkar till, till Wyborn. Mm. För Wyborn säger ju det att han brukar ofta Gå ut och mata katten och att eh, den följer efter honom väldigt mycket och att de är som, de är som tillsammans en hel del. Och eh, han blir ju även lite kompis med Coraline till slut. Till det slut, är inte en, ja. Det är ju inte en helt eh, oskakig relation där. <laughs> Nej. För det visar sig ju också att den här katten kan ju prata i den andra världen. Mm, mm. De lär ju känna varandra lite mer när de faktiskt kan prata med varandra. Ja. Visst. Jo då är det som liksom plötsligt lättare att förstå vad den, andra, vad den andra säger för någonting eller åtminstone svara på vad den andra säger för någonting för katten har ju självklart hört allt som Coraline har sagt även i den riktiga världen när hon ja, har kallat honom för både en och annan sak eftersom som sagt det är ju en skakrelation och till en början så är det inte Coraline jättevetjust i den här katten. Och han är väl inte helt förtjust i henne Nej. heller. Och jag skulle inte heller vara jätteförtjust i nu- om, om någon kallade mig liksom för en smutsig katt till exempel. Eller <laughs> någonting sådant. Ja, visst. Och jag förstår att många kanske tycker att- spoilar ni inte nu när ni berättar att katten kan prata på andra sidan. Jo, men vi tycker att det är en så viktig grej för handlingen- mm. att vi kan inte ignorera den eller hoppa över den. Utan Nej. vi vill ta upp den och prata om dess betydelse och även då ge Keith David som gör kattens röst lite cred för mm. vad han har gjort mm. för det är också en kusligt bra röst. Ja, det alltså. är det ju också. Och, alltså, katten är ju som sagt en, en karaktär i sig som är jätteviktig för handlingen också. Mm. Så därför är det ju hemskt svårt att inte ta upp katten då. Och eh, faktiskt eh, dels kreditera som sagt Keith för att han gör rösten. Och därmed bara då avslöja att ja men katten har en röst. Ja, för <laughs> det är ju väldigt ganska roligt om någon fick eh, en... Eh eftertextplats och har inte gjort någonting jamat ja, men... ja men jag får faktiskt ganska starka Alice i underlandet vibbar här ja, Jo det får man ju, jag menar, det är en flicka som är i en form av drömvärld och som möter en katt som blir hennes ledsagare för katten har ju ändå varit här förr så att han har ju lite koll på vad som händer där och uh, har en hel del också att berätta och lite kluriga varningar att dela ja. mm. ut som Coraline naturligtvis inte förstår förrän långt mycket senare mm. Mm. och liknande det är ju inte svårt att tro att Neil Gaiman tittat lite på Alice underlandet när han har skrivit den här men mm. samtidigt är det inte påträngande plagiat utan han har tagit en, en idé men satt det ju då i som sagt i ett modernt samhälle eller i nutid ja. Och hur det skulle kunna se ut nu. Mm. Mm. Och det är ju inte alls samma typ av katt. Nej, verkligen inte. Alltså, det här är ju en katt. Det är en kattkatt. Mm. Det är ju inte en magisk katt. Det är ju ingenting som är speciellt med den så egentligen. Bara det att jag mm. kan prata med den är i den här världen. Så därför mm. tycker inte jag heller att. Att man direkt kan kalla det för något plagiat och bara... Jaha, nu har vi en katt i en drömvärld och en flicka i en drömvärld. Ja, nämen men då, då vet vi vad som händer här härnäst eller någonting sådant. Nu har vi Alice i underlandet här igen. Men det är väl det som är den stora skillnaden mellan homage och plagiat. Ja, det är ju det. Mm. Att om du bara gör samma sak en gång till... Utan att tillföra någonting nytt utan du bara gör en grej för att det ska vara likadant som där. Mm. Då är det plagiat, då mm. har du inte bidragit. Men om du däremot tar inspirationen från någonting som nu här att ledsagaren är en katt. Ja. Och så gör du någonting helt annat med det. Eller du lyfter upp det på en ny nivå mm. vilket jag faktiskt tycker att gamen lyckas med. Mm. För relationen här är helt annorlunda diskussionen är helt annorlunda och implikationerna är en helt mm. annan. Mm. Men en, en trevlig strykarkatt är det här. Det är ju också en karaktär som man fäster sig vid. Alltså man hade ju nästan velat ha honom som katt. Ja, talat. <laughs> det är en fin katt. Lite så surlig och oh. cynisk. Jo, men, men för all del. Ja, det är en del av den härliga personligheten som jag verkligen tycker om också. Definitivt. <laughs> Ytterligare en bra rollprestation i den här listan av bra skådespelare som vi nu har gått igenom och som vill också stanna där. Det finns väl någon enstaka karaktär till potentiellt, men nej. Sen finns det ju sånt som vi inte vill nämna också, just därför att då går vi för långt in på historien så att det Ja, bryter väl lite grann. Då. Men vi kan säga så här att när Coraline kryper genom den här dörröppningen och upptäcker att jag är tillbaka där jag börjar men saker ser lite annorlunda ut. Mm. Och Coraline möter då någon i det här alternativa köket. Mm. Och det är en kopia av hennes egen mamma. Men har eh, knappar som eh, ögon. Mm. Och... Eh, Precis som mamman på andra sidan så gestaltas ju den här mamman av um, Terry Hatcher. Ja, visst. Det råder väl inget tvivel om att där är någonting begravet här. <laughs> Nej, verkligen inte. För um, även om det finns uh, kopior av alla de andra som mm. uh, bor i huset i den här världen också... Uh, väldigt färgglada kopior- av de här. Mm, mm. Så är det ganska uppenbart- att det är den andra mamman- så att säga, som- eh, har ett eh, större finger- med i spelet. Mm, precis. Jo, det görs ju- lite antydningar där. Och mm. eh, som sagt- vi ska inte avslöja för mycket om vad som händer här men jag har ju redan sagt där i, i min beskrivning av handling att den här som sagt det här perfekta dockskåpet som hon kommer till då där allting är så glatt och hennes föräldrar är som ombytta verkligen har helt andra personligheter och ge henne massvis med kärlek och uppmärksamhet allting är ju inte så felfritt som, som hon först tror. Mm. Och det är ju tvärtom faktiskt lite farligt att befinna sig här i. Som ju, som ju katten då kommer att berätta lite grann om och göra vissa antydningar till att här står inte allting rätt till. Och också vad mm. det är som inte står rätt till. Och katten är väl den enda förutom Coraline som är sig själv på andra sidan. Ja. Mm. För som han uttryckligen säger, katter finns det bara en utav och vi kan gå vart vi vill ja. han är cool <laughs> men jag tycker vi, vi sätter punkt för handling och karaktärer där vi tar istället ett kliv in på det visuella som vi mm. ju ändå har pratat om både av och an med den här filmen och det är inte så konstigt heller eftersom det är ju en så himla visuellt stark film Mm. både på grund av bara hur man har fått den här historien att komma till liv men just det här filmtekniska som sagt, hur man använder sig då av stop motion och leranimation till största grad Ja, och så lite kompenserande datoranimation mm. där det inte hade gått att animera eller ljussätta Nej, med dockor och ja, fysisk teknik. Ja. <laughs> och, och det är ju ändå ingenting som app som, som sticker i ögonen utan tvärtom så smälter det ju in väldigt väldigt bra tycker jag så det, det är verkligen ingenting att klaga på utan hela den här filmen tycker jag är riktigt riktigt läckert gjord Men det är väl just därför att datoreffekterna har inte gjorts för sin egen skull i den här filmen utan de har gjorts som ett verktyg för att hjälpa den redan befintliga animationen ja, det är det Mm. och det är ju då som digital grafik är som bäst mm. när det är CGI och eh, genererade bilder för att mm. vara med i film mm. så att um, ja, det, den är väldigt vacker, det är den jag tycker ju även att de här grå och lite så att säga dassiga miljöerna som då är i början när vi ska få veta hur tråkigt Coraline tycker att livet är <laughs> ja. Jag menar, hennes egen lägenhet är ganska så sparsmakad och grå. Ja. Det regnar nästan hela tiden. Ja, visst. Eller är ja. dimmit ute. Mm, mm. Det är så snyggt gjort kontrasterna. Hemma hos uh, Miss Spinx och Miss Forceball så är det ju också väldigt mörkt och lite tråkigt. Även om de har uh, väldigt intressanta sådana här uh, affischer på väggarna om mm. grejer som de har gjort. Mm. Och uppe hos Bobinski får vi inte ens besök. Nej. <laughs> De kan fortfarande få hela den här världen som annars är så grå och tråkig att ändå var intressant. Mm. För den är så den är så vacker även i sin <laughs> gråa klädnad. Ja, och det är ju för att det blir så himla kul att se när den här tekniken kommer till liv också. Eller när man med den här teknikens hjälp lyckas då som sagt få saker att komma till liv snarare. Mm. Så då blir det ju intressant att se varje liten detalj och vrå av den här villan. Och även området, som ju i sig är ett rätt trist område som det ser ut också. Alltså, det är ju ganska mm. kallt och det finns som. Det är inte som att det finns en lekplats i närheten. Det finns ju som inget riktigt hus i närheten heller. Förutom då Wyborns. Ja, om det nu är mormor eller vad hon nu ska vara, som sagt. Det. Mm det är ändå väldigt läckert att se allting när det, när det görs med den här lertekniken. Sen blir det ju ännu mer kontrast när Coraline har gått igenom den lilla dörren och ja. den lilla korridoren där. För då kommer vi ju till vad vi har beskrivit som en perfekt värld ja. lite av ett dockskåp. Mm. För lägenheten är ju väldigt inbjudande och väldigt färgstark och... Mm, mm. när hon besöker de här två aktriserna så har de i princip en teater mm. hemma hos sig, där de då spelar för, <går> jag vet inte hur många hundar det ska föreställa att det är. <går> <går> ja, det är fånigt hur många det sitter där då. <går> det är också väldigt vackert gjort. Mm, mm. Och när man går upp till Bobinski så är det ju en cirkus utan dess like. Ja, visst. Och um, jag tycker ju Sockervärldskanonerna var ett väldigt <laughs> roligt tillägg. det är Ja, allting är så himla upplåst i den här världen. Allting är så extremt mycket finare och det är ju just för att göra en ännu större kontrast också till den fruktansvärda liksom verkligheten som Coraline Annars lever i som är så tråkig som sagt och så kommer hon hit och allting, allting är så mycket mer. Den lilla källaren där Miss April och Miss Miriam bor har som sagt förvandlats till en jätteteater och det här är rummet som man inte alls får komma in i som Bobinski då hyr det är ju fortfarande hyfsat litet ändå, men det är ju fullsmockat med massvis av små prylar som han äger. Och så att han sedan ändå har ett litet cirkustält som är till synes väldigt litet, men så fort man kommer in dit så är det ju ett jättetält istället. Ja, då är det ju en full cirkus, ja. helt klart. Mm, mm. Och ja, alltså det, det är så underbart snyggt. Ja. Narnia, vibbarna är många. <laughs> det är de jag har. Det är riktigt, riktigt magiskt gjort och riktigt makelöst. Jag förstår ju att Coraline blir så för som hon blir. Mm. Och um, jag har ju ett favoritområde i, i den här filmen. Mm. En uh, plats som hon besöker. Och det är ju den här uh, trädgården som uh, ja. de har gjort. Visst, självklart. Jo, oh. ja. Uh. Den är så vacker. Mm, den är ju det. Här kan vi också snacka hur, hur häftigt och snyggt det ser ut när man använder den här tekniken för att få blommor att slå ut och så vidare. Och så blir det ju precis som att varje blomma är en liten lykta. Så att ja. även då på natten när det tekniskt sett inte ska vara något ljus så är den ju sprakande. Ja. Mm. Det... Ibland undrar jag hur mycket som är... Digitalt justerat och hur mycket de har faktiskt lyckats göra med dockor och ja, lera. Ja. Jo, för det där känns som ett riktigt piller att göra, verkligen. Speciellt att animera vissa av de här, som alltså, de här små blommorna, snapdragons som de väl heter, <laughs> som håller på att napsa lite grann och chittlar Coraline. Det är, alltså jag, jag tänkte det när jag såg filmen också att gissas vilket jobb att göra såna här små pillriga saker med lera om det nu är leranimerat ända in till den detaljen för de blommorna är inte stora och att hålla på då och försöka få dem att röra sig och munnarna ska öppnas och stängas, det ska inte ha varit roligt. Nej, men jag kan nog faktiskt säga att det är handanimerat det är där. Ja, jag tror faktiskt också det för det ser så pass. Där rycker jag liksom, inte på något sätt fula utan det som hör till leranimation helt enkelt det finns ju mycket här som är jäkligt bra gjort. Mm. jag kan ju säga som så att i jämförelse med datoranimerad film där oftast karaktärer och sådant rör sig väldigt perfekt ja. det är nästan inga mm. knyck eller någonting mm. som, som vi faktiskt har i verkligheten för mm. vi rör oss inte så smidigt det känns nästan bättre i den här lite ryckiga leranimationen mm. för den är inte perfekt, mm. den är kanonbra, mm. men den är inte perfekt och någonstans så får jag ändå känslan av mer realism där än många digitalt animerade filmer. Jo, absolut. Sånt där tycker jag kan skära lite grann i ögat just för att det blir för perfekt. Alltså, där är ju undantag som Pixar som eh, verkligen har jobbat på att försöka få det där så bra som möjligt. Mm. Men där är ju studios som inte riktigt har anammat det där och det blir lite för perfekt- och jag, jag menar jag är själv perfektionist och vill gärna att saker ska vara så perfekta som det bara går mm. men det finns en gräns där det perfekta döda livet ja, ja. och det kan vi ju inte säga om den här filmen Nej, verkligen inte, som sagt det det är, det är himla väl gjort. Man märker ju att den här tekniken har ju ändå också gått väldigt mycket framåt. Från om man tittar tillbaka i tiden och vi, vi tar en film som är så klassisk som A Nightmare Before Christmas. Mm. Där har vi ju en, en, en riktigt bra historia och en riktigt bra leranmerad film som har fått väldigt mycket uppmärksamhet genom tiderna. Och som är en stor personlig favorit för mig Mm. Och det är svårt att inte dra, liksom, att inte tänka på den när, när man ser Coraline. Ja, men det är inte så konstigt för tekniken är i princip densamma. Mm. Coraline har ju minst 20 års förbättrad teknik oh, bakom ja. sig. Mm. Så att om man nu måste jämföra de här två så ser ju Coraline lite bättre ut ja. rent tekniskt, ja. mm. alltså de har kunnat arbeta med leran på ett annat sätt mm. och kameror fungerar annorlunda mm. och där är digital efterredigering mm. och det ena med det tredje men det betyder ju inte att A Nightmare Before Christmas skulle vara underlägsen på något sätt det är, en, det är bara en annan film <laughs> Ja, väldigt mycket en annan film den är ju mer musikalisk av sig också så att det är som liksom svårt att jämföra dem på det viset det är som att sätta en en Disney film som inte har sådär allt för övergiven mycket musik i sig. Nu nu Disney filmen brukar ju ha väldigt mycket musikalnummer nummer i sig, men om man tar man då en film som Lejonkungen eller Aladdin eller eller Trassel, så sätter du den i med fantasia till exempel. Ja nej det går ju inte. Det är ju det är två helt olika filmtyper. Ja, precis. Så. Det, det är så är fallet även den här gången men det är ju som sagt det är svårt att inte tänka på A Nightmare Before Christmas för att de är så himla lika varandra eftersom det är samma typ av teknik som har använts. Men det är ju det är en klar jämförelse att göra mellan A Nightmare Before Christmas och Coraline för det är ju en liknande teknik och det är sagoberättelser båda två mm. och de utspelar sig i modern tid och som sagt att man, man, man ser ändå att det har ju hänt mycket på de här 20 åren det är mm. ju mer det är lite renare animerat och som sagt man har kunnat göra vissa digitala efterredigeringar och man har som en annan typ av instrument och ja, bara teknik att arbeta med så att den ser ju som bättre ut på det viset även om mm. ja, som sagt jag har A Nightmare Before Christmas som en, en liten personlig favorit <laughs> är ju frågan om Coraline lever upp till den gränsen det får vi, det får vi se mot slutet precis precis. <laughs> Nej, men visuellt så är ju det här en, en fantastisk film ja, det är det. om man inte är intresserad av moderna sagor så är det ju värt att se den bara för hur fantastiskt den är mm, mm. i färg och form mm. den har en riktigt schysst klippning tycker jag i början också de gör ett par väldigt läckra övergångar just i första tredjedelen av filmen. Sen tycker jag tyvärr att det sker det sker väldigt frekvent i en början. Nästan som att de, de trycker på det lite grann på tittaren. Men sen så bara försvinner det helt plötsligt. Och så gör man inte just de här övergångarna från en scen till den annan som smälter ihop på ett väldigt vackert sätt. Men å andra sidan så är det ju en väldigt stor temposkillnad också på den typ första halvan av filmen och den andra halvan av filmen och mer eller mindre. Mm. Så det är väl därför mycket också. Men det är väl en hel del därför att vi ska ha en känsla av att det passerar mycket tid i början. Ja, det är det också. Mm. Medan i från, ja mitt Mittsträcket och framåt så ska vi känna att det är lite mer sekunderna som tickar och det börjar bli drastiskt och det händer saker och Coraline är i fara och måste lösa det och etc. etc. Det blir mer här och nu mm. Mm. jämfört med tidigare då det var ja då och då. <laughs> Precis. Det var en intressant grej med klippningen också och även historieberättandet som jag tyckte var um, lite intressant. Och det är det här att när uh, Coraline är i den andra världen eller i det andra huset och går och lägger sig mm. så vaknar hon i sin egen säng. Mm. Och um, jag fick inte riktigt intrycket av boken att det är vad som händer utan hon är ganska medveten om att det här är en verklig plats- medans i filmen får man ändå känslan av att oh, du har kanske drömt det här ja, jo. det är ganska långt in i filmen som det ändå antyds att jo, men det här är kanske bara i ditt huvud mm, mm. det är i, ja, i princip de sista 20-25 minuterna som vi verkligen får etablerat att jo, det här är på riktigt. Ja, <laughs> Det är också intressant för det sker ju mycket med just klippningen där. Hur um, övergångarna från den ena dagen till den andra går. Ja, och det är ju, ja för det gör sig väldigt tydligt. Och det, det känns ju väldigt mycket som att ja, nu gick hon då från att ha haft den här drömmen till att ha vaknat upp i den verkliga världen. Mm. Och det är ju väldigt visuellt läckert också när man ser henne lägga sig. Mm, mm. Och eh, då de andra... Föräldrarna mm. står och tittar på henne med kusligt glada <laughs> leenden. Och så bleknar rummet bort ja. och blir det här vanliga ja. sovrummet. Betydligt tråkigare sovrummet dessutom där inte leksaker har fått liv. Och där det inte är lika färglat och sängen ser inte lika så här prinsessmagisk ut. Så det blir ju talande. Det blir både ja. en övergång för att mm. nu är det en annan dag. Mm. Men också allt det här vackra bara... Ja, ja, hon är tillbaka i sin gråa, trista vardag. Mm. Ja, det är snyggt. Överlag så är det en, en väldigt eh, visuellt tilltalande film. Vi har hållit på att snacka länge nog. Ska vi ta och summera våra tankar kanske? Ja, det gör jag så gärna faktiskt. Jag såg den här filmen första gången när den gick upp på bio. Och hade ju då tillsammans med mitt kompis som jag såg den med vissa förhoppningar. Och då när jag säger vissa förhoppningar så menar jag A med Before Christmas förhoppningar. För vi, vi älskade A med Before Christmas allihopa. Ja, vi, vi fick intrycket från trailern åtminstone att det här skulle vara någonting i samma stil ungefär. Och sen att just Neil Gaiman dessutom hade skrivit historien. Det var så här, åh, oh, åh, oh, men du det här blir en saga definitivt. Och en saga är ju absolut, men den är inte riktigt fullt så magisk som jag hade väntat mig. Den var inte det då och den är inte det nu heller. Och jag har nog faktiskt rent av tappat ännu lite mer av den här magin som jag trodde skulle finnas där nu när jag har fått se om den jag, jag tycker absolut att det fortfarande är en fullt dulig leranimerad film som har ändå en, en rätt så intressant historia, den har bra karaktärer, den har en väldigt väldigt skön sån här mörk kuslighet över sig som ju Neil Gaiman är lite känd för skulle jag säga, men jag tycker att filmen är lite svårstartad faktiskt. Det är lite grann som, som en bilmotor en kall vinterdag. Men när den väl kommer igång så går den desto bättre. Så jag, jag tycker absolut att det är en, en bra film. Och det är en film som man bör se. Men som sagt, jag är ändå inte helt, helt såld på den. Däremot är jag desto mer såld ändå på historien. Och jag tror att den kanske kan komma –eventuellt bättre till sin rätt i antingen boken eller serieromanen. Så jag ska absolut göra ett besök där. Hur man än vänder och vrider på det, det är en bra historia. Ja. Och det är en spännande historia. Mm. Och den är skriven av en mästare. Oh, ja. <laughs> jag tycker inte att den är fullt så trög i början som, som du gör– Tvärtom, jag tycker det nästan understryker vad vi senare kommer att se ännu mer. Att det blir två så oerhört distinkta två världar som egentligen ska vara samma. Och detsamma gäller karaktärerna som lever i, i båda. Mm. Och jag är ju helt förälskad i karaktärsdesignen. Det är ju väldigt fantasifulla och ändå kusligt mänskliga karaktärer som de har skapat. Mm. Man skulle nästan kunna säga att det är um, andliga representationer av människor snarare än faktiska människor. <laughs> och det visuella är helt fantastiskt. Det är en bra historia. Jag bara försvinner in och sugs upp och oh, nej. Jag tycker ju det här är betydligt bättre än vad du gör. <laughs> det är ju ganska tydligt. Jag såg den också på bio och jag tyckte det var ett glatt återseende här och nu naturligtvis får man inte samma känsla av att titta på en film hemma som på bio jag menar, där försvinner alltid lite magi där, därför att jo. på bio är allting annorlunda mm. Mm. Mm. men jag tycker fortfarande att det här är en film värd att se, särskilt om du tycker att läranimerat animerat eller dock animerat är någonting som är liksom, spännande. Mm. Och då håller jag med om. Vi borde faktiskt få se mer sånt- även om det kostar mer att producera. För um, det är är någon slags- närvaro i läranimerad animerad film- som det är väldigt svårt att uppnå- i en digital-animerad. Vissa studios lyckas- andra mm. kanske inte lika mycket. Så um, vill man ha en modern saga- Fantastiska visuella effekter Bra röstskådespeleri På alla parter Så är det ju en vinnare Helt klart mm. Sen kanske slutet och vad som händer Och sker där är lite svårt att hänga med i Men Då får man ta och titta på den en gång till helt enkelt. <laughs> Precis <laughs> Ja, förhoppningsvis så får man ju dessutom någon form av mer smak av Neil Gaiman ifall det här nu skulle vara första gången som man stiftar bekantskap med den här författaren. För då, då finns det ju som sagt många fler historier att besöka som är just av ja, det här intressanta, kusliga, lite mörka som jag, som jag verkligen uppskattar. Ja, alltså Coraline är en bra bok att börja med för den är ju inte hans tjockaste om vi säger så. Nej, visst. Och det är väl problemet för många att oh, jag är intresserad av att ta till mig den här författaren men boken är så här tjock. Mm. Eller det han har skrivit kommer i tretton olika upplagor. Eller ja, alltså att det är en serie som har fort, på, fort gått så här länge. Ja, visst. Man orkar inte sätta sig in i det. Nej, alltså mängden material blir överväldigande och man tänker, nej, jag struntar i det. Det här är en jättebra bok att börja med för du får smak för hans stil, du mm. får smak mm. för hans typ av berättelser och han kan fortfarande överraska efter det mm. lovar jag. Absolut, absolut <skratt> ja. Och med den rekommendationen så är det väl dags att vi tackar för oss för den här gången. Och även om det är slut så återvänder vi ju snart igen. <skratt> det gör jag absolut. Jag heter Danny Arling och jag är Thomas Engström. Det här är Eskapisterna.